Jó kívánok! Önök a Klubrádió zenés-irodalmi műsorát hallják a mikrofonnál Vári György. Ebben a műsorban megszokhatták, hogy hétről hétre egy költő vagy egy író a vendégünk, aki magával hozza megjelenés előtt álló szövegeit, és megmutatja nekünk a kedvenc zenéit is. A mai adás azonban rendhagyó, mondhatjuk rendkívüli... <kül> Talán az eddigi leginkább rendhagyó adásunk. A mai nap ugyanis az Auschwitz-Birkenaui koncentrációs tábor felszabadításának emléknapja. Ez az év pedig a 2014-es Holokausz emlékév, amelynek során a tömeggyilkosságukra emlékezünk. A nyugati civilizáció és benne a magyar nemzeti közösség <kül> életének végletes, végletes és végzetes töréspontjára. A mai adásban tehát nem beszélgetünk, Háttérbe vonulunk, a tetszik, és Kornis Mihály Dunasírató című írását fogjuk lejátszani a szerző előadásában nem sokára, úgy negyed 9-től, És egy irodalmi műsorban nehéz volna kikerülni a híres és talán kísérrel koptatott adornó idézetet, amely szerint Auschwitz után nem lehet verset írni. Talán úgy módosíthatnánk, hogy Auschwitz után többé egyáltalán nem lehet úgy művészi tevékenységet folytatni, ahogy úgymond Auschwitz előtt még lehetett, vagyis, hogy bizonyos értelemben minden művészet kísérleti művészetté vált, függetlenül attól, hogy tárgya a -e Auschwitz konkrétan, vagy pedig nem. A világállapotnál fogva, amelyet úgy fogalmazott meg egy jeles magyar vallás filozófus hogy egészen más azóta a világa, mióta a puszta megszületést érvényes tervény minősíthette halállal büntetendő bűné. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy hangsúlyozottan kísérleti zenekar kísérleti zenéjével ö, fogjuk hát kísérni ö, Kornis Mihály megrázó novelláját. A Dorotea Együttes Experimentális Zene számait fogjuk majd meghallgatni a felolvasás előtt, nem sokára, illetve a felolvasás után. És most pedig meg fogjuk hallgatni rögtön, ezzel is kezdjük a műsort a Dorotea Zenekarnak a szabadivit című számát. of Előbb a Dorota együttes száma szólt, és amit említettük, a belső közlés mai rendkívüli adásában Kornis Mihály Dunas irató című írását játsszuk le hamarosan önöknek. Előtte azonban beszélnénk róla egy pár szót. Az 1986-ban keletkezett novella kisterjedelme ellenére is Kornis egyik főművének tekinthető sodróerejű próza, amelyik Auschwitzot nem egyszeri lezárt történeti eseményként állítja elénk, hanem olyanként mutatja meg, amelynek a tapasztalata máig is eleven, amely óta hogy mondtuk is egy egészen másik világban élünk, is, akiknek az óriási többsége meg sem született még akkor, és akár arról is elgondolkozhatunk, hogy talán megtanít arra is minket Auschwitz, hogy valójában ki tudja, soha nem éltünk abban a humanista világban, amelyben élni gondoltunk sem Auschwitz előtt, sem pedig Auschwitz után, hogy a humanizmusnak a, az illúzióit visszamenőleg is hát legalábbis korrigálnunk kell, ez a szöveg, és éppen erre vonatkozna az, amit még mondanék, a keletkezés körülményeit is tükrözi. A Kádár rendszer ilyen humanista, antifasiszta propagandájának ellentmondásosságait is megvilágítja. És ami talán még fontosabb, a magyar nemzet halálaként, magyar nemzet halálként értelmezi a 44-ben történteket, vagyis lehetőséget ad arra, hogy a közös magyar emlékezet alapszövegévé lehessen. Ahogy Kornis mondja, Távolról sem csak a zsidokról van szó abban a másik világban, amiben én a belső képzeletemben már ha oda bejutok, kísértetiesen otthonosan mozgok. Mi maiak csak úgy teszünk, mintha élnénk, és úgy teszünk, mintha meg lehetne halni. De már halottak vagyunk, valami történt az egész világgal, nem csak ezzel az országgal, de Magyarországon aztán volt rányosan nagy a baj. 1944-ben történt meg a katasztrófa, itt a nyilas uralom adta meg a katasztrófa külső képét, aztán 1956-ban történt egy utolsó lázas kísérlet az életbe való visszavickélésre, a rémálomból való feltámadásra, de 57 május elsője óta mindenki számára teljesen világos, hogy itt kamó az élet. Eddig az idézet. Kornis Dunas iratójának egyik legnagyobb újdonsága, legjellemzőbb vonása tehát, hogy jelzi, nem csak azokat ölték meg, akiket ténylegesen meggyilkoltak, hanem mindenkit, az országot is, és ez a tapasztalat a halottságunk valóban az életünk szerves részévé vált, vagy legalábbis kéne, hogy váljon, ha belegondolunk. Mielőtt belekezdünk, tehát a Zsuna annyit talán szükséges megjegyeznünk, hogy helyenként előfordulhatnak benne olyan kifejezések, amelyeket más körülmények között akár tárgárságnak is ítélhetnének,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 és nem csak Radnótit, hanem Petőfit is, és Széchenyi Istvánt, és Nagy Imre urat, Battyányi Lajost, és Raúl Wallemberget, és Vejsz nénit, és Vejsz bácsit, és József Attillát, meg mindenkit, aki vérben úszva eltűnt, Dózsa Györgyöt, és Mauthauseni Magduskát, és azt a két tankos szénnéget Ruszkit az astúrió előtt, aki szeretett, és megsimogatta a fejemet. Nem sokkal mielőtt szénnéget volna,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 Most már lőhetnének. Mindenki visít, már mindenki pucér, már mindenki sehogy sincs. Eisler is mellettem sehogy sincs, mint egy élő tészta, mint egy élő dülöngélő puhafehér tészta. Ez egy kínzás, A leflattyogó vénzsidóúsok, a kiröhögött szargörbegerincek, mami, mami, mamikám, azért is éljen a szabadság. Rákóczi áruló hadnagy a lőj! Most! Most meleg, most elért, bennem van. Mindenütt meleg, forró és búgyborékol. Jó, sötét, leíratatlan. És ahogy így ötvenkilencben, ma a is temetve néztem a Véndunát, először láttam életemben nem rondorú kisérteteket, vagy hogy mondjam,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 és így lassacskán feltámad egész Budapest, és együtt élni tanul halott önmagával, és nem lesz rajta úrá, soha többé senki. Hát ezt csak úgy láttam. Ott a Dunaparton, annó, 1959 és igazság szerint nagyon megijedtem. Már iszonyodtam az iszapos víztől, a szürke hamú égtől, a sunyi gránátoktól a sáros víz alatt, és hazaszaladtam csuron vizesen, és lélekszakadva felhívtam az édesanyámat, az uglói kenyérgyár egy alkalmazottját, hogy hullák vannak a Dunába, mama, élő, beszélő hullák, itt vannak, félek. Ő meg azt mondta, نفيك Elsőközlés mikrofonjánál Vári György mai rendkívüli adásunkban Kornics Mihály Dunás Riató című írását játszottuk le a szerző előadásában, utána pedig, ahogyan már előtte is a Dorota együttes kísérleti zenét hallhatták, most legutóbb a Légterepi című számot. A zenekar tagjai Somló Dávid Porteleki Áron és Makai Dániel, ahogy az adás elején is említettük, és ahogy Kertész Imre mondta egy emlékezetes eszéjében, egyre fontosabb kérdés lesz, hogy telnek az évek, hogy a szemtanúk és a túlélők gyengülő kezéből ki fogja átvenni mindazt, amit ők megtapasztalhattak, hogyan adható tovább. Amswitz tapasztalata nekünk, és alig hanem az egyetlen mód az a kísérletező, felszabadult művészi képzelet, ezért ha hagyják most újra ezenek a következő számát, a Miss Favored című dal részletét. Együttes Miss Favour című számának részletét hallották, mivel a belső közlés mai adásában Kornis Mihály Dunas irató című megrázó prózája előtt és utána a Dorota zenekar kísérletező zenéit hallgatjuk. Most további kettő számot fogunk még meghallgatni, az első a Never Sublimate. Az első közlés mai adása hamarosan véget ér. Ez az adás rendkívüli volt. Az Auschwitz-Birkenaui tábor felszabadítására emlékeztünk Kornis Mihály Dunás irató című írásának lejátszásával a szerző előadásában hallhatták, valamint a Dorota együttes kísérletező zenéi kísérték felolvasást. Még egy számát meghallgatjuk Somló Dávidéknak a vonat című szerzeményt. Ez következik a hírek előtt. Mi azonban most búcsúzunk a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Bári György.